În rugăciunea a 15-a pentru taina și mucinția inimii, Aleluia ta, ceresc a toate făcătorile, Te iubim, te slăbim și îți mulțumim, Fiindcă ai ales și ai sfințit și ai uns, Unde lemnul bucuriei pe Sfinții Episcopi din Grecia, Achille, Achidios, Arsenie, Atanasie, Atanasie, Dionisie, Dionisie, Dionisie, Donat, Efrasie, Eftime, Merturisitoru, Elmogen, Eufrasie, Eusebiu, Eustratie, Filip, Grigore, Erotei, Ignatie, Magalianos, Ioan, Ioan Calochen, Ioan, Iosif, Iosif, Macarie, Merturisitoru, Macarie, Manuel, Maximian, Mihail, Roniates, Pavel, Petru, Reginos, Sava, Sava, Sava, Serafim, Simon, Teoclit, Teagen, Teodor, Teodor, Teodot, Teonas, Timotei, Timotei, Timotei, Timotei, agnosto Vasile, Vasile, Vizarion al Doilea, Zaharia, Dinovie, care cu râvnă credință ortodoxă a răspândit, nici cu mucinici curioși, călugări în împărăția ta, ce cerească, a ridicat. Doamne, din Dacia, din Tracia, din România, de Sfinții Apostoli și Episcopi, Antim Ivirianu, Efrem Filiu Sirineu, Bretanion de Gelasie, Ilie Iorest Niceta Remesianu, Nifon Stava Brancovic Teotim I, Teodosie, Iosif, Leontie, Dosoftei, Barlaan. I-ai chemat împreună cu cei din Serbia, Cart, Clement, Efimie, Goraz, Grigorie, Ilarion, Ioan, Partenie, Roman, Profilac, Elefterie, Gabriel, Arsenie, Daniel al Efrem, Iostratie, Ioannicie, Petru, Saba al Aldoila, Stav al treilea, urban, între arherei tăi și între mucinicii tăi încă lumina ta au răspândit, pentru roada ta sfântă au trăit și s-au nevoit. Cu îndelemnul bucuriei i-ai mulțit și cu el neamurile lor le-ai pecetuit, le-ai sfințit, ca să rămână ortodox și ai rânduit, căci în inimile lor zdrobite Duhul tău sfânt a venit, Casem că Taina și nu ce în ceaii lui David.